«Дійти до Модгейма! Дійти! Дійти!» Ритм розпачливих слів поступово збився, і у мозку поволі випрозоріли інші слова, сказані в іншу епоху, призначені для інших людей «боротися і шукати, знайти, не здаючись». У першу мить матрос навіть не міг збагнути, звідки виринув цей несподіваний рефрен – схожий на заклинання, і тільки потім згадав. Гора Обсервейш на острові Роса, великий почернілий від часу хрест, поставлений пам'ятником відважним першопрохідцям Антарктиди, капітанові Роберту Скоттові та його товаришам, боротися і шукати, знайти, не здаючись. Слова додали булатові сили. І, перемагаючи в тому табіль, він ішов і тяг за собою інших. Наступного дня далеко на півдні промайнув літак. Усі поставали і довго дивилися на людського вісника, аж поки він зник за пругом льодовика. Нас не помітили, мало не проплакав Хоцудайй. П'яте сонце світило їм просто в оці. Тепер уже все. У Нансена почався напад блювоти. Він мало не вивертав із себе нутрощі і голосно стогнав. З цим досі нездоланним чоловіком стався струс, наслідок падіння в тріщину. Зовсім розкислого ескімоса якось підняли і поклали на нарти поряд з тими двома. Тягти стало неможливо, а до Модгейма залишалося добрих десять миль. Десять миль і п'ять чужих життів на сумлінні, сам себе умовляв Булат, тягнучи непід владну шлею. Літак того дня з'явився ще раз. Тепер уже майже над головою. Бенедикт перелякався і вріс у сніг. А біла сука радісно загавкала. Вона знала ціну літакам. То було для неї звичне явище. Але снігове поле огорнув сліпучо-білий туман, і люди впали в розпач, утративши й цей шанс. Літак був явно аерофотознімальний. Наступний його гаус мав бути далеко над материком. «Може, прилетить і завтра?» Озвався Саней Філмарш. У це абсолютно ніхто не вірив. Антарктида ніколи не повторювалася двічі підряд. Професор сказав інше. Допоможіть мені злізти з нарт. Брус і Райман підставили плечі. Філмарш обережно ступив здоровою ногою на сніг. Тоді скинув один спальний мішок і рішуче глянув на матроса. Я залишаюсь тут. «І не намагайтеся мене вмовляти, серце, це моє останнє слово». Макмілан заходився сам злазити з нарт. Брус хотів допомогти шотландцеві, але не вистачило сил, і вони разом попадали. Макмілан зморщився від болю в нозі, а дрібнотілий англієць від власного безсилля. Матрос понуро мовчав. Це був тепер єдиноможливий вихід». До Мадгейма залишалося кілька миль найважчих і нескінченно довгих, і все довкола огортав білий туман. «Ми прийдемо завтра», – мовчки клявся Булат, – «неодмінно прийдемо, а тепер нам треба туди. Там помирають з голоду. Нансена вони не могли кинути тут». Ескімос був у дуже важкому стані. Булат обперезався шлеєю і сказав, треба рушати. Усі сиділи на снігу. Першим підвелися француз і бельгієць. За ними почав спинатись навколішки Мілтон Брус. Але хоч суда і Наріта лежали на снігу безформними купами. Наріта з заплющеними очима щось бількотів, а його земляк Сіві почав благати. «Залисти мене. Я далі не мужу. Який сенс іти на модгейм? Однаково поздихаємо. Ця Антарктида нас перемогла». Дайте нам змогу, бодай, спокійно умерти. Дивлячись на нього та на ріту сам, брус поволі став навколішки.